дякувати місіс Страйзен поштовху. Вона сама збила дерев'яну раму потрібного розміру, по боках якої рясно набила дрібні цвяшки. Якби вона взялася плавити мідь і власноруч виконувати ці цвяшки, він би не здивувався. Вона хотіла, щоб все було по-справжньому. Тому так само за кресленням в книзі «Ремесел» Виріс уток, невеличкий дерев'яний прилад, котрим ущільнюється плетиво. Майстерня, котра доти стояла зачиненою, перетворилася на нитяний склад і алхімічну лабораторію. Адже перед тим, як перенести малюнок у плетиво, треба було пофарбувати і зістарити нитки. Ліка провела десятки власних дослідів – фарбуючи білу вовну у природних компонентах, корінь марени, жовтоцвіт, кармін, доки не досягла автентичних кольорів. Потім настала черга зістарювання ниток, на яке теж пішло чимало часу, адже і тут довелося перепробувати багато різних способів. Від випалювання на сонці і вимочування в морській воді – що не дало бажаного результату, до ультрафіолетового опромінювання. Часом Маклейну здавалося, що ця бурхлива жага діяльності, яку він вітав і який радів, може довести її до нервового виснаження. «Бажання досягти досконалості – не хвороба», – заспокоювала вона, і, посидівши з ним п'ять хвилин, швидко втікала до майстерні. Був лише один спосіб затримати її надовше – розпитати про техніки плетіння. І вона гарячково пояснювала, що таке полотняна, саржева, грецька, сумахова техніка і чим відрізняється від інших подвійний симметричний вузол. Але якою технікою виконане кельтське плетіння гобелену Місіс Трайзен, вона довго не могла розгадати. Адже задля цього треба було розплести хоча б один сантиметр старовинного гобелену. Втрачаючи сон і апетит, вона міркувала, чи не поєднати їй дві техніки. Але які? Полотняне переплетіння здавалося їй простішим, класичним. Уток із тоншою ниткою чергується з товтішою ниткою основи, і поверхня виходить гладкою і однорідною. Але щоб урізноманітнити фактуру килима і в точності відтворити орнамент, вона все ж таки вирішила чергувати кілька технік, додавши до полотняної єгипетську і грецьку. Не була впевнена, що так робиться, але після кількох місяців плетіння і розпускання зразка зрозуміла, що обрала вірний шлях і може починати роботу. З того дня, коли перша нитка, намотана на уток, пройшлася зигзагом крізь щільні грати вертикальної основи, за роботою невідлучно спостерігала Мелі Страйзен. За допомогою вірної Гави, вона щоранку приповзала до будинку Макленю з кошиком домашньої випічки і сиділа до вечора в кутку майстерні, заворожено дивлячись, як в рамці, схожий на медовий стільник, без меду, поволі наростає її оновлений гобелен. Дні і тижні падали у вовну безшумно. Зникали залишаючи по собі кілька сплетених і сотні розпущених рядів. А розпускати доводилося часто, частіше, ніж залишати зроблене. Здебільшого вони мовчали, заворожені ритмом роботи. «Ти незакріплена нитка», – одного разу сказала місіс Страйзен, і на здивований погляд ліки пояснила – коли ти починала ткати, найпершу нитку ти міцно прив'язала до основної, аби вона не висоталась. Чи не так? Сама ж ти не прив'язана ні до чого. Потягни, і ти висмикнешся з полотна, яким би щільним воно не здавалося. Тобі чогось бракує. Вона не відповідала просто уплітала монологи старої пані в орнамент. І їй здавалося, що тоді робота йде легше, а вона дуже близька до розв'язки зашифрованого в ньому послання. Зі мною було те саме, хоча я міцно прив'язана до цієї землі. Іншої не знаю, а хотілося б. Все ж таки мій батько з твоїх країв. Я мало що розуміла в його житті. То була якась фантасмагорія. Під час Другої світової війни він командував якоюсь сотнею, котра, за його словами, боролася на два фронти проти Сталіна і Гітлера. А наприкінці ті, хто вцілів, випадково натрапили на американське військо, і довоювали разом із ним. Мати разом зі мною, мені тоді було п'ять, подалася на пошуки батька і потрапила до розподільчого пересилочного табору. Батько знайшов її випадково, умовив не повертатися. І вони разом з американцями приїхали сюди. Адже, як казав батько, шляху назад не було». Але докладніше про все це я не знаю. І шкодую, що не розпитала. Певно, це була дивовижна історія війни і кохання. На Манхеттені батько побачив зруйнований будинок. Знайшов земляків, тих, з ким воював. Купили руїну за копійки і відремонтували. Хлопці були рукасті. Скучили за роботою, ляличку зробили. Почали здавати житло. Згодом тато купив ще один дім, а потім ще. До мого 17-ліття ми мали 10 будинків на Маньхетіні. І зараз маємо. Це нині спадок моїх дітей. Я вдало вийшла заміж як уже казала за шотландця з графства Росшир. Його батько був першим купажистом у Тейні. Є таке містечко в північній Шотландії. Там віскі виробляють. Мій чоловік розвинув діжковий бізнес тут, в Америці.